Ніл Шустерман. Шторм. Цикл «Вигін коси». Книга друга. Частина друга. На шляху влиха. Перш ніж я почав керувати світом, на землі могло максимум вижити 10 мільярдів людей. А за цією межею розпочалося б перенаселення, що призводило б до смертей від голоду, до страждань і цілковитого занепаду суспільства. Я змінив ту жорстоку реальність. Дивовижно, скільки людей може існувати в гарно збалансованій екосистемі. Саме людство просто не здатне жонглювати всіма змінними, і хоча населення планети стрімко зросло, за мого керівництва світ здається набагато менш переповненим завдяки новим доступним просторам, різноманітним рифам, лісам і підземним територіям, які я допоміг створити і які стали навіть рудючішими, ніж заери за смертності. Без мого безперервного втручання цей делікатний баланс зруйнується під власним тиском. Я боюсь уявити, яких страждань завдасть таке планетарне потрясіння. На щастя, я тут, щоб цього не допустити. Шторм Вісім У жодному разі Грейсон Толівер обожнював шторм. Так почувалася більшість людей, бо як інакше? Шторм – непідступний, незлостивий, він не діє з розрахунку і завжди точно знає, що сказати. Він водночас існує всюди, на кожному комп'ютері на світі. Він у кожній домівці. Дбайлива невидима рука на твоєму плечі. І хоча він здатен одночасно спілкуватися більш ніж з мільярдом людей, кожна людина має ілюзію, що він приділяє свою нероздільну увагу саме їй. Шторм був найкращим другом Грейсона, здебільшого тому, що він його виростив. Його батьки були серйозними батьками. Вони обожнювали саму ідею мати родину, але терпіти не могли ростити своїх дітей. Грейсон і його сестри були п'ятою родиною в його батька і третьою в його матері. Батьки швидко втомилися від нової партії нащадків, і коли почали скорочувати свої батьківські обов'язки, Шторм узяв всю роль на себе. Він допомагав Грейсонові робити домашні завдання, радив, як поводитися і що одягнути на перше побачення, і хоча Шторм не міг бути фізично присутній на його випускному в школі, зате фотографував його з кожного можливого ракурсу і підготував доставку вишуканих наїдків, коли Грейсон повернувся додому. Цього не можна було сказати про його батьків, які відпочивали у Паназії, поїхавши в дегустаційний тур. Не з'явилися навіть його сестри. Вони обидві навчалися в різних університетах, і це був тиждень іспитів. Вони чітко дали зрозуміти, що очікувати на їхню появу на шкільному випускному – це чистий прояв егоїзму з боку Грейсона. Але Шторм завжди був поруч. «Я такий гордий за тебе, Грейсоне», – сказав йому Шторм. «А ти те саме сказав мільйонам інших сьогоднішніх випускників?» – запитав Грейсон. «Лише тим, ким я справді пишаюся», – відповів Шторм. «А ти, Грейсоне, особливіший, ніж тобі здається». Грейсон Толівер не вірив, що він особливий. Не було жодних доказів, що він незвичайнісінький. Він вирішив, що Шторм просто, як завжди, його підбадьорює. На нього ніхто не впливав і ніхто не примушував його обрати життєвий шлях служіння Шторму. Він сам зробив цей вибір. Він роками тримав у серці ідею працювати в управлінні взаємодії агентом Німба. Він ніколи не розповідав про це Шторму, боячись, що той може не захотіти, щоб він це робив, або спробує відмовити. Коли Грейсон нарешті подав заявку в Мідмериканську академію Німба, Шторм просто сказав «Мені приємно». А тоді дав контакти інших підлітків з такими ж планами, що жили в його окрузі. Грейсон не чекав такого результату від спілкування з ними. Ті діти здалися йому надзвичайно нудними. «То це так мене сприймають люди?» – запитав він у Шторму. – «Таким самим нудним, як і вони?» «Я так не думаю», – відповів Шторм. Розумієш, багато хто починає працювати в управлінні взаємодії тому, що їм бракує креативності, щоб знайти справді варту їх професію. Інші почуваються безсилими і мають потребу відчути опосередковану владу. Якраз ті показують найнижчі результати, вони нудні і зрештою стають найменш ефективними агентами Німба. А от такі як ти – люди, що жадають служити. Це рідкість. Шторм мав рацію. Грейсон справді хотів служити і хотів цього без жодного альтернативного мотиву. Він не бажав ні влади, ні престижу. Варто визнати, що йому була до вподоби ідея напрасованих сірих костюмів і небесно-блакитних краваток, які носили всі агенти Німба. Але це ніяким чином не впливало на його мотивацію. Просто Шторм стільки для нього зробив, що Грейсон хотів якось відплатити. Він навіть уявити не міг вищого покликання, ніж бути представником Шторму, піклуватися про добробут планети і працювати задля поліпшення життя людства. Майбутні жінці всього за рік навчання або досягають успіху, або ламаються. А от, щоб стати агентом Німба, потрібно пройти п'ятирічний процес. Чотири роки навчання, а тоді рік практики як агент-підмайстер. Грейсон був готовий присвятити п'ять років підготовці, але, заледве провчившись у Медмериканській академії два місяці, він дізнався, що йому перекрили шлях. Він вивчав історію, філософію, цифрову теорію і право, але його розклад раптом зник. З невідомої причини його викреслили з усіх навчальних курсів. Сталася помилка? як таке могло трапитися? Шторм не робить помилок. Грейсон вирішив, що, можливо, розклад занять складали люди, і тому могла трапитися помилка. Тож він пішов у шкільну адміністрацію, сподіваючись дістатися до істини. «Ні», – сказав секретар без подавочі співчуття. «Жодної помилки. Тут сказано, що ти більше не вивчаєш жодних предметів. Однак у твоєму файлі є повідомлення». Повідомлення було просте і чітке. Грейсон Толівер мав негайно з'явитися у місцевий штаб-квартиру управління взаємодії. «Навіщо?» – запитав він, але секретар лише знизав плечима і глянув на наступну людину в черзі – за плечима Грейсона. І хоча власне шторму не потрібно було окремого кабінету, але він потрібен був його колегам. Філії управління взаємодії були в кожному місті і регіоні. Задля збереження світу працювали тисячі агентів Німба, і в них гарно виходило. Шторму вдалося досягти дечого унікального в історії людства. Справді дієвої бюрократії. Штаб-квартира управління взаємодії, чи як його частіше називали УВ, не була ані пишно оздоблена, ані занадто аскетична. В кожному місці це була будівля, яка гармоніювала з архітектурним оточенням. Насправді місцеву штаб-квартиру УВ часто можна було визначити, просто шукаючи найбільш гармонійний будинок. У фулкромі, столиці Мідмерики, це була масивна будівля з білого граніту і темно-синього скла. Маючи 67 поверхів, будинок був приблизно однакової висоти з серед середмістя. Агенти мідмериканського Німба якось раз спробували переконати Шторм побудувати вищу вежу, щоб вразити населення і навіть світ. «Мені не потрібно вражати», – відповів розчарованим агентам Німба Шторм. «А якщо відчуваєте потребу увиразнити управління взаємодії, можливо, варто переглянути свої пріоритети». Належним чином, присоромлені, агенти мідмериканського Німба повернулися до роботи, підібгавши свої уявні хвости. Шторм був влада спехи. Навіть розчарувавшись, агенти Німба надихнулися його непідкупною природою. Грейсон почувався незатишно, проштовхуючись крізь обертові двері, викладені шліфованим мармуром вестибюль. Мармур був світло-сірий, як і всі костюми людей навколо. У Грейсона такого костюму не було. Найкраще, що він зміг підібрати, це трохи пом'ята пара штанів, біла сорочка і зелена краватка, яка з'їжджала на бік, хай скільки він намагався її поправити. Шторм подарував йому цю краватку ще кілька місяців тому. Грейсонові було цікаво, чи знав він про цю зустріч ще тоді. Біля стійки реєстрації його зустріла молодша агенка. Вона була приємна та жвава і трохи занадто рішуче потисла йому руку. «Я щойно почала рік практики». Розповіла вона. Маю сказати, що ніколи не чула, щоб первачка викликали у штаб-квартиру. Говорячи, вона безперестанку тиснула йому руку. Ситуація почала видаватися ніяковою, і він почав роздумувати, що буде гірше дозволити дівчині продовжувати калатати його рукою чи висмикнути долоню з її хватки. Грейсон нарешті звільнив свою руку, вдавши потребу почухати носа. Ви зробили щось або надзвичайно хороше, або надзвичайно погане, зрунила агентка. Я нічого не зробив. Мовив він. Але вона точно йому не повірила. Вона привела його до комфортної зали, яку обставили двома шкір'яними кріслами з високими спинками, книжковою полицею з класичними томами і всілякими дрібничками, а посередині стояв кавовий столик зі срібною тарілкою печива до чаю і таким самим глечиком крижаної води. Це була стандартна приймальня, спроєктована для випадків, коли у справи шторму варто було додати трохи людяності. Грейсона це занепокоїло бо він завжди розмовляв зі Штормом напряму. Він не міг навіть уявити, про що йтиметься. За кілька хвилин зайшов і назвався агент Трекслер. Худорлявий агент Німба, який уже здавався втомленим, хоча день щойно почався. Цей чоловік належав до тієї першої категорії, про яку говорив Шторм. Без запалу. Він сів напроти Грейсона і почав теревеняти ні про що. Сподіваюся, ви легко нас знайшли. Ля-ля-ля, з'їжте кексик, вони дуже смачні, ля-ля-ля. Грейсон був певен, що цей чоловік казав те саме всім, кого приймав. Нарешті він перейшов до справи. «Ви здогадуєтеся, чому вас сюди викликали?» – запитав він. «Ні», – озвався Грейсон. «Звісно, це і не дивно». «Тоді навіщо взагалі питати?» – подумав Грейсон, але не посмів сказати це вголос. «Вас викликали сюди, бо Шторм хотів нагадати вам про правила агенції стосовно діяльності жінців». Грейсона це образило. Він навіть не намагався цього приховати. «Я знаю правила». «Так, але Шторм попросив мене надати їх вам». «А чому Шторм не нагадав мені особисто?» Агент Трекслер роздратовано зітхнув. «Він, напевно, часто так робив». «Кажу ж, Шторм побажав, щоб вам їх надав я». Вони зайшли в глухий кут. «Ну гаразд», – мовив Грейсон. Усвідомивши, що його розчарування перетнуло межу до неповаги, він відступив. «Я вдячний, що ви особисто цим зацікавилися, агент Трекслер. Можете вважати, що ви все мені нагадали». Він потягнувся по свій планшет. «То прийдемося по правилах?» Грейсон повільно вдихнув і затримав подих, бо якби цього не зробив, то міг закричати, як видихатиме. Що собі думав Шторм? Коли Грейсон повернеться до своєї кімнати в гуртожитку, то матиме з ним приємну і довгу розмову. Він не боявся сперечатися зі Штормом. Насправді, вони постійно це робили. Шторм, звісно ж, завжди перемагав, навіть коли програвав, бо Грейсон знав, що він робить це навмисне. «Пункт перший. «Відділення жінців від держави?» – почав Трекслер. І читав майже годину, рідка питаючи в Грейсона. «Ви не заснули?» «І… вам це зрозуміло?» Грейсон або кивав, кажучи так, або дослівно повторював Трекслерові слова, відчуваючи, що від нього очікують саме цього. Коли Трекслер нарешті закінчив, то замість відкладати свій планшет, відкрив два фото. «А тепер тест!» – він показав Грейсонові фото. «На першому той одразу ж упізнав жницю Кюрі». Її видавали довге срібне волосся і лавандова мантія. На другому була дівчина його віку. Її бірюзова мантія була свідченням того, що вона теж жниця. Якби Шторм мав законне право, то попередив би жницю Кюрі та жницю Анастасію, що їхнім життям загрожує серйозна небезпека. Вона полягає в тому, що існує вірогідність не отримати відродження, мовив агент Трекслер. Якби шторм чи один із його агентів попередив їх про це, то порушенням якого пункту закону про відділення жінців від держави це могло б стати? Ем, пункт 15, параграф 2. Насправді пункт 15, параграф 3, але досить близько. Він відклав свій планшет. А які наслідки для студента академії Німба, якщо він попередить двох жінців про цю загрозу? Якусь мить Грейсон мовчав. На саму думку про таке в нього похолола кров. Відрахування з академії. Назавжди додав Трекслер. «Студент більше ніколи не зможе подати документи до тієї чи будь-якої іншої академії Німба». Грейсон опустив погляд на невеличкі кекси до чаю. Він радів, що нічого не їв, бо міг би виблювати їх в обличчя агента Трекслера. Але знову ж таки, якби таке трапилося, він би почувався значно краще. Він уявив, як блюватіння крапає зі зморщеного обличчя агента Трекслера. Це майже викликало в нього посмішку. Майже. «Тож ми чітко визначили, що ви, за жодних обставин, не попереджатимете жниць Анастасію та Кюрі про небезпеку». Грейсон награно знизав плечима. «Як я можу їх попередити? Я навіть не знаю, де вони живуть». «Вони живуть у досить відомій історичній резиденції під назвою «Водоспад». «Її адресу знайти складно, розповів йому агент Трекслер, а тоді провадив далі, наче Грейсон не почув його з першого разу. Якщо ви попередите їх про цю небезпеку, про яку ви тепер знаєте, на вас чекатимуть обговорені нами наслідки. На цьому агент Трекслер, навіть не попрощавшись, швиденько пішов готуватися до наступного прийому. Коли Грейсон повернувся до своєї кімнати в гуртожитку академії, було вже темно. Його сусіда, майже такий самий жвавий хлопчина, як молодша агентка Німба, яка трусила йому руку, ні на мить не замовкав. Грейсон хотів ляснути його попити. Викладач з етики загадав нам проаналізувати судові справи ери смертності. Мені дісталося щось під назвою Браун проти ради з питань освіти, хай що воно таке. А викладач з цифрової теорії хоче, щоб я написав статтю про Біла Гейтса. Не про жінця, а про справжнього чоловіка. І навіть не питай про філософію. Грейсон не зупиняв його торохкотіння, але не вслухався. Натомість він ще раз повторив у голові все, що трапилося в УВ, наче переоцінка допоможе якось це змінити. Він знав, чого від нього чекають. Шторм не може порушувати закон. А він може. І, звісно ж, агент Трекслер підкреслив, якщо Грейсон це зробить, то будуть суворі наслідки. Грейсон вилаяв власне сумління, але він був такою людиною, що просто не міг не попередити жниць Анастасію та Кюрі, хай які будуть наслідки. «Ти сьогодні отримав якісь завдання?» – запитав у нього сусіда Базікало. «Ні», – категорично заявив Грейсон. «Я отримав щось протилежне від завдання. Пощастило!» Грейсон чомусь зовсім не почувався щасливим. У питаннях державницьких аспектів моїх стосунків з людством я покладаюся на управління взаємодії. Агенти Німба, як їх називають, надають просту для розуміння фізичну форму моєму керівництву. Це не обов'язково. За бажання я би сам міг з цим упоратися. Я цілком можу створити собі роботичну подобу чи команду роботичних подоб, які володітимуть моєю свідомістю. Однак я вже давно вирішив, що це не дуже добра ідея. Досить того, що люди уявляють мене штормовою хмарою. Якби люди уявляли мене в якійсь фізичній формі, то це б спотворило їхні сприйняття мене. І мені це може занадто сподобатися. Щоб мої стосунки з людством залишалися чистими, я теж маю залишатися таким. Лише інтелект, наділена свідомістю безтілесна програма без фізичної форми. У мене є боти з камерами, що мандрують світом, доповнюючи мої стаціонарні камери, але мене самого в жодному з них немає. Це лише рудиментарні сенсорні органи. Хоча іронія полягає в тому, що коли не маєш тіла, цілий світ стає ним для тебе. Хтось може вирішити, що так я почуваюся величним, але це не так. Якщо моє тіло – це земля, тоді я – лише порошинка в космічному просторі. Цікаво, як би це було, якби моя свідомість заповнила простір між зірками? Шторм.